Töredék után. Szemedben alkony borul, mi álmainkat messze viszi, őszbe vonuló karminvörös karmén vörös hajad elkísér még. Ahogy zuhanunk az ágyban, és zubog vérünk, homlokunk összeér, szigorú mosolyban összeforva, a bennünk térdelő embert keressük, a követ, a keresztet, mit kielöltek. Amint kiderül az ég, földre kényszerít a fagy, Isten veled, csak maradj, hol vagy.